Анжеліка і король. Книга 3. Частина 4. Боротьба. Розділ 31. Наступного дня Анжеліка поверталася з Парижа до сен жермена Раптом попереду вона помітила іншу карету, що з'їхала в Канаву. А наблизившись, побачила, що біля шепшини сидить дівчина в одязі придворних дам де Монтеспан. То була мадмуазель Дезіль. Анжеліка по-дружньому помахала їй рукою. «Ох, мадам, ну і потрапила ж я в халепу», – вигукнула дівчина. «Мадам де Монтеспан послала мене з терміновим дорученням, і вона розсердиться на мене за це запізнення. Адже я стерчу тут уже з півгодини. Цей дурень кочер не помітив величезного каменя посеред дороги». «Ви їдете до Парижа?» «Так, але це половина справи. Я маю зустріти одну людину на перехресті дороги в Буасі. Вона повинна дещо передати мадам де Монтеспан». Але я запізнюся, і ця людина може піти, не дочекавшись мене. Мадам де Монтеспан буде страшенно розгнівана. Сідайте до мене. Зараз я накажу повернути коней назад. Мадам, ви такі добрі. Я не залишу вас у біді. До того ж мені буде приємно надати послугу Атенаїс. Мадмуазель Дезіль підібрала спідниці і сіла поруч із Анжелікою на краєчок сидіння. Анжеліка краєм ока спостерігала за дівчиною. Вона вже давно хотіла увійти у контакт із кимось із почту де Монтеспан. Слабкий характер Дезіль був відомий. Вона шахраювала з картами і тільки Анжеліка, знайома з цими прийомами ще по двору чудес, могла встежити за її витівками. «Ось ми й приїхали», – вигукнула дівчина, висунувши голову з карети. Анжеліка наказала Кучерові зупинитися. З густих чагарників біля дороги вийшла дівчинка років 12 і підійшла до карети. Одягнена вона була просто, на голові був білий чепець. Дівчинка передала дизель маленький пакетик. Та, своєю чергою, шипнула їй щось і вийняла гаманця. Побачивши, яку суму вона відрахувала, Анжеліка здивовано підняла брови. «Що ж у цьому пакетику, якщо він так дорого коштує?» Думала вона, дивлячись на Дезіль, яка клала пакетику в велику сумку. Анжеліці здалося, що вона розрізнила у пакеті флакон. "Тепер ми можемо повернутись, мадам", сказала Дезіль, явно заспокоївшись, що так успішно впоралася з дорученням. Коли карета розверталася, Анжеліка ще раз встигла поглянути на дівчину в білому чепці, яка зникла в заростях. "Де ж я її бачила?" з тривогою думала Анжеліка. Карета котила в Сан-Джермен, і чим далі, тим більше Анжеліці здавалося, що вона просто зобов'язана скористатися нагодою. Несподівано вона скрикнула. «Що з вами, мадам?» «Нічого особливого, просто розстебнулася шпилька. Дозвольте вам допомогти?» «О, дякую, не треба». Анжеліка раптом зблідла. Потім так само раптово почервоніла, бо згадала, де бачила дівчинку. «Це була дочка Лявоазен». Та сама, що принесла кошика. «Я допоможу вам, мадам!» – наполягала дівчина. «Добре, допоможіть відстебнути застіпку на спідниці!» Дезиль виконала прохання, і Анжеліка подякувала їй за допомогу. «Ви такі добрі! Знаєте, я просто захоплююся вашим мистецтвом, адже ви стежите за вбрання матинаїз!» Дівчина у відповідь посміхнулася. Анжеліка подумала, «А чи знається дівчина про пекельні задуми своєї господині?» Хто знає, може вона зараз везе отруту, якою мадам де Монтеспан збирається отруїти мадам Дюпласі. Доля часом жартує дуже зле. Так, але що ж я марно витрачаю час? Але найбільше я захоплююсь вашим умінням грати в карти, продовжувала Анжеліка довірчим тоном. Минулого понеділка я бачила, як ви обчистили герцога де Шолне. «Бідолаха тепер не скоро оговтається. І де ви навчилися так майстерно шахраювати?» Удавано солодка посмішка миттю зникла з обличчя дівчини. Вона зблідла, а потім почервоніла. «Що ви кажете, мадам, шахраювати? Що ви, я б ніколи не дозволила собі такого?» «І я теж, Люба моя», – різко сказала Анжеліка. Вона взяла руку дівчини, перевернула її долонею вгору і почала розглядати пальці. У вас така ніжна шкіра на пальчиках, і ви безперечно користуєтеся цим. Я бачила, як ви шліфували пальці шматочком шкірки, щоб зробити їх чутливішими, і краще розрізняти наколки на картах під час гри. Ці наколки такі малесенькі, що тільки такі ніжні пальчики, як у вас, можуть їх розрізнити. У герцога дешолне надто грубі руки, щоб він міг щось запідозрити. Але мені здається, що підозра в нього виникла. Відразу весь зовнішній блиск злетів з дівчини. Їй було добре відомо, що при дворі найбільшою ганьбою вважається шулерство при грі в карти. Герцог і так програв на менше тисячі ліврів дівчині незнатного походження. А якщо стане відомо, що вона шахраювала, то й він не перенесе такої ганьби, і їй не втішиться. Анжеліка ледве втримала дівчину, яка хотіла кинутися навколішки просто в кареті. «Мадам, ви можете занапастити мене. Встаньте, яка мені з цього користь? Ви дуже спритна та розумна шахрайка. Тільки я сама розкусила вас. Я думаю, що ви і надалі виграватимете, якщо не втручуся я». Обличчя Дезіль відбивало всі кольори веселки. «Мадам, що я можу зробити для вас?» Дівчина розплакалася і крізь сльози почала розповідати історію свого життя. Вона була незаконною дочкою якоїсь дворянина, якого не знала. Її мати була покоївкою у гральному будинку. Звідси й такі знання у дівчини. А тенаїс, яка розбиралася в людях, взяла її у свій почет. І тепер дівчина була при дворі. Але це не могло врятувати її від звичок, засвоєних з дитинства. Такою звичкою була гра в карти. «Але ж я шахрай не завжди. Коли я не шахраюю, то програю». «Я зараз у боргах, і все, що я виграла, доведеться віддати іншим. А у мадам де Монтеспан я боюся попросити». Анжеліка витягла важкий гаманець і кинула його в поділ. Дівчина взяла його тремтячими руками. Рум'янець знову залив їй щоки. «Мадам, що я можу зробити для вас?» – знову спитала вона. Анжеліка кивнула на сумочку. «Покажи мені, що там?» Після хвилинного роздуму дівчина витягла пляшечку з темною рідиною. Чи знаєте ви, для кого призначено отруту? Що ви маєте на увазі, мадам? Можливо, ви цього не знаєте, але я думаю, що ваша господиня вже двічі намагалася отруїти мене, що зможе утримати її від третьої спроби. Адже я впізнала цю маленьку дівчину, яка дала вам флакон. Це дочка Лявогазен, чаклунки, яку я теж добре знаю. Мадам де Монтеспан наказала з'їздити за зіллям, приготованим чаклункою, але мені зовсім не було відомо, для кого воно призначене. Я думаю, що скоро ми про це дізнаємося, різко сказала Анжеліка, бо я розраховую на вас. Думаю, що ви попередите мене про небезпеку, яка мені загрожуватиме. Тримайте вуха та очі відкритими та повідомляйте мені все, що стане вам відомо. Анжеліка крутила флакон у руці. Дівчина несміливо простягла руку, щоб узяти його. «Ні», – сказала Анжеліка, – «нехай він буде краще у мене». «Мадам, спершу я майже нічого не могла зрозуміти, але потроху моя господиня розпалилася і підвищила голос. І ось тут я почула. Або ця жінка-чаклунка, або лявоазен дурить нас. Усі наші спроби зазнали невдачі. Хтось її, мабуть, попереджає. Але хто? Цьому потрібно покласти край». Ви підете до ляву Азен і поговорите із нею. Я й так багато їй плачу. Чи вона зробить те, що треба, чи сама поплатиться за все. Нині я напишу їй. Вона сіла за бюро, написала записку та віддала її Дюшесові. Дайте їй прочитати. Нехай вона зрозуміє, яка я зла. Потім відразу спаліть записку. І не йдіть звідти, поки вона не дасть вам потрібного. Зачекайте, я маю хустку, яка належить тій, про яку ми говорили. Мені віддав її паш. Він думав, що то моя. Але в мене немає зв'язку з жодною дівчиною з її прислуги після того, як вона вигнала Терезу. І взагалі вона якась дивна жінка. І що тільки знайшов у ній король? Безперечно, вона говорила про вас, мадам. Я теж так думаю. І коли дюше зустрінеться з Ля Вуазен, Сьогодні вночі. Де і о котрій? О півночі у таверні Золотий ріг. Добре, ви багато в чому допомогли мені. Тепер я на якийсь час забуду про ваші пальчики. Ну ось ми й в Сен-Джермені. Я б не хотіла, щоб хтось бачив нас разом. Приведіть себе до ладу. Попрацюйте добре. Ви виглядаєте жахливо. Мадмоазель поспішно привела себе в порядок. Бурмочучи слова подяки, вона вискочила із карети і зникла. В Париж, крикнула Анжеліка Кучерові, висунувшись із вікна карети. Переодягнувшись у грубий одяг і сховавши під чорну хустку волосся, Анжеліка стала схожа на жінку з лави. Вона покликала мальбрана. Ще раніше вона викликала його з санклу, хоча розуміла, що наражає флоремона на ризик, залишаючи його тільки під опікою абата. Мальбран, увійшовши до кімнати, здивувався, побачивши там жінку з народу, але ще більше здивувався, впізнавши у ній мадам Дюпласті. Мальбране, я хочу, щоб ви супроводжували мене». «Ви й так не впізнані, пані». «Там, куди я прямую, цього буде недостатньо. Я бачу, ви при шпазі. Візьміть ще й пістолета». «Візьміть фліпо і чекайте мене валей за будинком. Я вийду через садову хвіртку». «Все буде виконано, пані». Трохи згодом Анжеліка, сидячи на коні за Мальбраном, прибула на околицю Сен-Дені. Фліпо супроводжував їх бігом. Вони зупинилися біля затемненого готелю три товариші. Залишіть коня тут і дайте господарі відрібняків, щоб він наглядав за ним, інакше нам не вибратися звідси, у цій темряві кінь може легко загубитися. Мальбран зробив усе, як наказала Анжеліка, і пішов за нею. Він не ставив запитань, лише покусував кінчики вусів та бурчав на бруд, який не висох навіть під літнім сонцем. Було схоже, що цей район був знайомий старому воякові. Напевно, колись йому доводилося не раз тут бувати. Неподалік того місця, де вони знаходилися, стояла пофарбована в червоний колір статуя вічного отця. Фліпо був у захваті, почуваючись тут, як удома. У незвичайному палаці з бруду та битого щебеню сидів великий керсжанін. Дерев'яний зад у своїй дерев'яній чашці, як на троні. Підданих у нього було безліч, і його могли б доставити в будь-яке місце, варто тільки побажати. Але Жанін не любив метушитися. Темрява в його оселі була така, що навіть у день тут горіли масляні світильники. Дерев'яний зад любив вести саме такий спосіб життя. Дістатись до нього було нелегко. Разів 20 відвідувачів зупиняли люди не надто благообразної зовнішності і питали, якого біса їм тут треба. Фліпо говорив пароль і їх пропускали. Нарешті Анжеліка дісталася великого керза. З собою у неї був важкий гаманець, який вона спробувала відразу всунути йому. Але дерев'яний зад тільки зневажливо подивився на неї. Не поспішай. Здається, ти не дуже радий бачити мене, Жаніне. Хіба я не посилаю тобі те, що винна? Хіба твої слуги не приносять тобі під Новий рік соковитого засмаженого поросятка, індичку, і три барила вина та велику посаду. Слуги, слуги, потрібні мені ці віслюки. Ти думаєш, у мене немає гіршої справи, як сьорбати твій суп і пережовувати твоє м'ясо? Та в мене стільки грошей, що я можу влаштувати бенкет тоді, коли захочу, що я часто й роблю. А в тебе, красуне, що мало часу, що ти так рідко заходиш сюди. Король же браків і волоцюг був страшенно роздратований. Він вважав, що Анжеліка просто нехтоє знайомством із ним. Йому зовсім не здавалося дивним, що придворна дама повзе по півметровому шару бруду та ще ризикуючи життям серед бандитів, і все лише для того, щоб побачити його. Що ж, серед монархів таке можливе. Він був королем знедолених і знав своїх підданих. «Ви могли б домовитися з Лярайні, якби ви нам допомогли». Набіса він оточив нас поліцейськими. Кому сподобається бути серед поліції? Поліція потрібна лише багатим дурням, адже нам доводиться туго. Як нам жити далі? Що нам приготовлено? В'язниця? Мотузка? Галери? Він хоче нас на вапно, проклятий Лярені. Жанін щиро сумував. Двір чудес доживає свої останні дні, з того часу, як Лярені став лейтенантом поліції та розпорядився поставити ліхтарі на усіх вулицях Парижа. А це хто? Раптом спитав Жанін, показуючи держаком курильної трубки на Мальбрана. Друг, ти можеш йому довіряти, його звуть точний удар. Йому відведена головна роль у тій невеликій виставі, яку я збираюся розіграти. Але його одного не вистачить, потрібні ще три-чотири особи. Ті, які знають, як грати – зі шпагою чи з Таких можна знайти. Анжеліка поділилася із ним планом. Людина, яка принесла лист чаклунці ля вуазен, зустріне її в кабачкові. Вони почекають, доки зустріч закінчиться. А потім, коли ця людина вийде, наші люди схоплять її та... І раз! Дерев'яний зад схопив себе рукою за горло. Ні-ні, не треба крові. Мені потрібно просто допитати його. Мальбран візьме це на себе. Проникнути в будинок Лавуазен для Волоцюх не складало труднощів. Вони мали спільників у її власному домі. Пікар був її лакеєм, а її дочка була коханкою косака. З їх допомогою Жан Ліхтарник легко може проникнути до Лавуазен. Незважаючи на те, що чаклунка мала доступ у широке суспільство, однією ногою вона стояла на дні Парижа. Вона розуміла, наскільки корисна дружба з великим керзом. «Але ж її не треба видавати!» Звернувся до Анжеліки Великий керс. «Ми не доношчики, зрадникам смерть, влада знедолених вічна», – прогорчав він. «Іля Рейнін нас не знищить, у покидьках завжди залишається паросток життя». Анжеліка щільніше запахнула плащ, вона відчувала якусь слабкість. У тьмяному світлі маслених світильників обличчя Великого Керза під капелюхом зі страусовим пір'ям – здавалося, було відзначено печаткою Каїна. Бородаті червоні пики оточували його з усіх боків. І лише бліде, виснажене обличчя Жана Ліхтарника виділялося на цьому тлі. Анжеліка знала багатьох волоцюг, що натовпилися біля дерев'яного заду. П'яниця, пацікова отрута, іспанець і ще кілька, чиї прізвиська вона вже забула. А ось і новачок на прізвисько Череп. Своє прізвисько він отримав за спотворене обличчя. Ченці з братства святого Причастя вирізали йому губи за блюзнірство, і його зуби стирчали назовні. Але Анжеліка тремтіла не від страху, бо знала правила гри, та й не вперше вже вдавалася до допомоги цього огидного світу. Знедолені ніколи не прощали зради і ніколи не видавали спільників. На самому верху або на самому дні брати завжди могли розраховувати на волоцюг. Якщо вони бідні, то могли отримати миску супу, а якщо багаті, то їм допомагали шпагою, кинджалом чи кийком. І цей зв'язок був міцним, прикладом чого був баркароль. Дерев'яний зад не попрощався з ним, Анжеліка їх не боялася. Їхня вовча жорстокість лякала її набагато менше, ніж дружба деяких осіб із вищого суспільства. Почувши громоподібний голос великого керза, вона пригадувала ласкаві слова, сповнені таємного змісту і висловлені за різних обставин. Анжеліка відчувала запаморочення, ніби стояла на краю прірви, куди штовхала її зла доля. Прийшовши додому, Анжеліка одразу ж усілася за бюро. Їй нічого більше не залишалося, як тільки чекати і намагатися якнайменше думати про те, що станеться в трактирі три товариші. Близько десятої години прийшов Мальбран. На його обличчі була сіра маска. Закутаний він був у такий самий сірий плащ. Анжеліка говорила з ним тихо і спокійно, ніби хтось міг підслухати у цій милій кімнаті, де вона нещодавно кохалася з ракуці. Так само, як і я, ви знаєте, які відомості я хочу отримати від Дюшеса. Тому я й обрала вас. Нехай він докладно розповість про плани тієї жінки, яка послала його. Нехай назве імена людей, які хочуть отруїти мені життя і мене саму, але найголовніше – роздобути листа. Спостерігайте за вікном готелю. Якщо Жану не вдасться стягнути записку, вривайтеся в будинок із вашими людьми. Спробуйте здобути й ту рідину, яку Ля Вуазен приготувала для передачі Дюшесові. Отже, Анжеліці залишилось тільки чекати. І вона чекала. Через дві години після опівночі вона почула легке клацання та важкі кроки у вестибюлі. Увійшов Мальбран і розклав кілька предметів на столі. Вона побачила носову хустку, пляшечку, сумку та записку. Мадам де Монтеспан писала жахливі речі. Її слова просто вразили Анжеліку. «Ви обдурили мене, ця особа жива, а прихильність короля до неї зростає з кожним днем. Ваші обіцянки не варті тих грошей, що я плачу вам». Понад тисячу ек'ю. І це за ті зілля, які не приносять мені ні кохання одного, ні смерті іншої. Подумайте, адже я можу сильно підірвати вашу репутацію, і весь двір відвернеться від вас. І горе вам, якщо щастя не посміхнеться мені і цього разу. Ха, чудово, вигукнула Анжеліка. Цього разу щастя усміхнеться. Мені. На краю записки вона помітила червону пляму, яка поступово буріла. Анжеліка торкнулася її пальцем і відчула, що вона волога. Вона забула про все і подивилась на Мальбрана. «Що з Дюшесом? Що ви зробили з ним? Де він?» Мальбран відвернувся. «Якщо течія досить сильна, то він уже в морі». «Що ви зробили, Мальбране? Я ж казала, що не хочу крові». Від трупа краще позбутися, перш ніж він засмердить. Пані, вислухайте мене. Те, що я збираюся сказати, може здатися дивним в устах такого непридатного ні до чого старого, як я. Але я дуже люблю вашого сина. Все своє життя я тільки і знав, що робив дурниці. Я розумію стільки на зброї і зовсім не вмію дбати про свій гаманець. Я постарів, тіло моє постаріло, і мадам Дашуазі якось сказала мені, «Мальбране, що б ви сказали, якби вам доручили двох хлопчиків із шляхетної родини? Щоб ви навчили їх володіти зброєю?» Я сказав собі, «А чому б і ні?» «Отак От я потрапив до вас, мадам, і почав виховувати ваших дітей. Може, і маю дітей своїх, але я про це ніколи не думав. Ось Флоримон – це інша справа. Сумніваюсь, що ви знали його краще, ніж я, хоч ви й рідна його мати». Цей хлопчик народився зі шпагою в руках. І коли такий старий, як я, бачить силу і талант, то йому стає приємно. І тільки тепер я починаю думати про те, що даремно прожив життя, і що я дуже самотній. У цьому малюкові я бачу і свого сина, якого, можливо, у мене ніколи не було, і якого я так і не зміг навчити мистецтву фехтування. Вам цього не зрозуміти, мадам, Адюшес, адже він хотів убити Флоримона. Анжеліка заплющила очі, так їй було погано. «Досі, – вів далі Мальбран, – не було достатньої певності. Тепер усе стало на свої місця. Він зізнався, коли йому почали підсмажувати п'яти. «Так я хотів позбутися цієї маленької воші, – казав він. Він скомпрометував мене в очах короля. Він зруйнував усі мої надії. То правда, що він підсипав порошок у кубок короля?» Йому наказала це робити коханка короля, все це правда, і він погрожував убити флоремона, це він підсипав утруту до шарбету, який призначався вам. І Монтеспан їздила до Ля Вуазен, щоб знайти спосіб порозумітися із вами карапорт, один із слуг короля, був їхнім спільником. Саме він послав малюка на кухню із з дорученням і порадив бігти сходами діани прямо на ліси. Мальбран замовк і витер обличчя. «Я повинен був позбутися цієї падалі», – продовжував він глухим голосом. Мої помічники чудово впоралися зі своїми обов'язками. Жан Ліхтарник домовився зі слугою Ля що він замість нього нестиме факел. Він прикинувся глухонімим, і тому вона взяла його на зустріч із Дюшесом. «Все йшло так, як треба. Ми чекали назовні». Незабаром я побачив, що у лявуазен і Дюшеса щось не ладнається, вони не могли знайти листи. Потім почалася потіха. Лявуазен пішла, вона навіть не вимагала належної плати. Жан ліхтарник заради жарту пішов проводжати її додому. Ми ж зайнялися дюшесом. І треба сказати, нам довелося повозитися. Зрештою, ми схопили його, відібрали шпагу, хустку, пляшечку. Коробочкою з порошком і вирвали в нього ті таємниці, про які я вже вам розповів. Чудово. Анжеліка висунула скриньку бюро і вийняла гаманець із золотом. Це вам, мальбране, ви добре попрацювали. Мальбран відвів її руку. Я ніколи не відмовляюсь від грошей. Дякую вам, пані. Але повірте мені, я заприсягся, що зроблю це безкоштовно. Я заприсягся помститися за вас. Дякую вам, мальбране. Завтра ви вирушите до Сен-Дені, а потім назад до Сен-Клу. Я хочу, щоб ви були з Флоремоном. А тепер прощайте. Добра ніч.